det jag ska tala om i dag Den har i fått väldigt sent. Jag sa till någon vän på torsdag att det skulle tala om vårat helt annat tema eller det ska tala om idag. Så men det har gått i stort sett ansvarig för dig, men du står ansvarig för hellet, inte Men saken är den att det är något som har engagerat mig nog in i Mari si på så sort. Och jag i den saken är det också väldigt lätt att gå i kö men jag ska pröva att inte gå in i köder. Men då har mig väldigt. Och jag ska förtälla er i bare en bakgrund. I sommer så hade vi ju ett väldigt flott besök av Knut Arnl har ärde på stevne i Sarnstad. Han var där hela ukan med familjen sin. ikke är det er flott? Og barnen var på planeterna. Så vi syns ju det är väldigt flott att han vill göra det till en tradition att han og familjen ska vara på planeten i Sarnstad under stevne där. Det syns vi er bra. Og så gjorde vi et intervju med han en kveld. Og det var helt naturlig for at vi skulle være troverdige, at vi også måtte stille spørsmål hvorfor han var på den Pride-demonstrasjonen og gikk i den. Og det svarte han greit for seg. Og både, både Dagsryen og TV 2 og massa aviser var der, for de syntes at dette var jo underlig, ikke sant? Og de, de til og med kalte det for grilling. Det må jo være den mest behagelige grillingen i alle fall som fantes, for vi var veldig snille. Men vi kom ju inn på selvfølgelig sannheten. Hvorfor han gick og han måtte svare på det. Og så mötte jeg en politiker i Lyngdal efterpå. Skal ikke si det, han var ikke KrF-politiker, det kan jeg si. Men noe mer skal jeg ikke si, mens jeg møtte han. Altså, så han det var fint det man Harald, sa han. For han tog jo det fra en helt annen vinkel. Altså. Det var flott att han gikk i det droget, sa han. Og så sier han noe. For det stod jo i boka sånn at det største av alt er kjærligheten. Så jeg er sikker på Jesus, han der oppe ville sikkert gått i det breit toget sånn. Og jeg, jeg, jeg, det er jo en kollega med meg, en politiker, så jeg, jeg vil ha et greit forhold til ham. Sier du det, så er jeg bare tok. Det var interessant. Men når jeg hadde gått fra den samtalen med han, så er det en samtale som, og en argumentation som mange har. Så har jeg masse Facebook-venner, og så var det en prest, jeg skal ikke si hva han han la ut noe veldig, og så, og så sa han, og størst av alt er jo kjærligheten, sa han. Så liksom, du kan lære å stå for vad som helst, hvis du hekter det til størst av alt er det er det som er, og jeg sier det, en av vår tids største vranglære, vet det er? Det er størst av alt er kjærligheten. Fordi man kan leve som man vil, man kan tro på hva man vil, og man får alle bi for det, fordi størst av allt er Kjærligheten blir det sagt Og jeg vil bare si Dette er en av de største vranglærere Som finnes i landet vårt for tiden Og det er mange som seiler under det flagget Og derfor har jeg lyst til å tale i formiddag Og det er første gang jeg taler om det Men du vet at jeg har skrevet en artikel om det allerede Som ligger på pulten For jeg vil publisere det Men det blir første gang jeg taler om det i formiddag Og hvis dere synes det var greit Så skal jeg publisere det Hvis ikke så, så har jeg det bare på, på, på pulten min altså men overskriften min i formiddag er Størst av allt er agape Størst av alt er agape For det er det det står i 1. Korintherne 13 Det står ikke en eneste gang Eros Erotik sex står ikke en eneste gang i det kapitel som vi kaller for kjærlighetens høysang Det står ikke et i det kapittelet Eros Det står ikke en eneste gang heller et annet ord som vi leder for gresken «philos», som betyr «vennskapskjærlighet» eller «menneskekjærlighet». Det står ikke heller om «philos» i det kapittelet. Hver gang du går til kjærlighet i kapittelet, så står det en eller annen form av agape. Og hvis vi skjønner det, da kan vi se si, og vi kan gå hjem i formiddag, at størst av allt er agape. For det er vedunderlig, og det vi avhengig av. Men agape, det er Guds kjærlighet. Det er den som elsker, på tross av. Det er den som elsker den umulige. Og den som håller ut, tåler alt, tror på alt, det er ikke filos. Det heller slett ikke er oss. For der kan man bytte partner eftersom det passer. Men størst av allt er agape. Guds trofaste kjærlighet som gir sig hen og som ikke gjør det for å få noe igjen. Størst av allt er agape. Og da skal jeg tale fra det som er kalt for kjærlighetens høysang 1. grunn av 13. Og jeg skal ikke lese de første versene der, eller jeg skal ikke tale om de første versene, for der står det, vi kan ha så mye nådegav hva vi vill. men visst denne agapen uteblir, da blir det bare, for å si sånn, da blir det bare volym. Da blir det bare decibel. Da blir det bara egentlig høyst støy ut av det. Da er vi klingende malm, ikke sant? sant? Men visst kjærligheten driver allt vad vi gjør, da løfter den opp på ett gudomlig plan. Og da er det fantastisk med nådegaver. Ikke sant? Når det er et rett fundament i det. Men om jeg tal om så mange tunger du kan, og så videre, men ikke har kjærlighet. Og når jeg bruker kjærlighet, så er det alltid agape, for det det, det står konsekvent i dette kapitel. Og hvis vi mangler agapen, kjærligheten, da er det ingenting verdt. Og vi har jo vært i noen miljøer, vi har jo hatt en vinternatt før, hvor noen har vært sterke i nådegavene, men de har ikke vært sterke i et heldiggjørelsesliv. De har vært samtidig jo noen bråkemakere, trøbbelmakere, ikke sant? Men de kan ha ett veldig trykk på en eller annen nådegave, men då er den en intet verd hvis det har med ett heldig overlatt Guds liv å gjøre hvor åndens frukt er til stede. Og det har med karakteren vår å gjøre. Men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om forskjellen med gaver og, og frukt. Men jeg skal tale om størst av alt er gapet. Det finnes altså flere enn tre ord greske som betyr kjærlighet og som vi oversetter til kjærlighet til norsk. Vi har sagt det finnes tre, men det finnes flere enn tre. Derfor sier jeg det. For er du veldig gres, så vet du at det finnes flere enn disse tre ordene. Derfor sier jeg blant Annet, så oversettes eros, filos og agape til kjærlighet på norsk. Men det är jo hvitt forskjellige ting av kjærlighet. Eros betyr erotik seks I ekteskapet mellom kon og mann hører seks hjemme, og det er en berikelse. Filos betyr vennekjærlighet eller menneskekjærlighet. Da gjør man det beste for andre. Og det er en fantastisk egenskap. Eh, Tänk på alt det gode som gjøres i landet vårt. På misjonen for å det bedre for andre. Det er filos. Det er en fantastisk flott kjærlighet det också. Man løfter opp andre. Og av det så kommer ordet filantropi, som betyr å utvikle samfunnet positivt. Så vi skjønner det er noe sånn positivt, det som man med filos å gjøre. Men størst av alt er agape. Hva er det for noe da? Det er ubetinget kjærlighet. Det er den kjærligheten som elsker på tross av. Det er den kjærligheten som man bare får fra Gud. Det er Gud og bare Gud som er kilden for den kjærligheten. For Gud er kjærlighet. Så den agapen kan vi kun få fra Gud. Og i første grunnen til 13 har jeg allerede sagt at det det Agape som står omtalt igjen og igjen når det står om kjærligheten. Og da skal jeg se på, hopper vi til vers 4-20 med da, og har du bibel så kan du strekke under, og hvis ikke så kan du gjøre det når du kommer hjem. For der nevner Paulus 15 tegn på kristent kjærlighet. Så han, han er ikke snøy, altså. han, han, han samler det altså. Og når vi ser på disse 15 tegnene på kristent kjærlighet, så trenger man sannelig Guds hjelp for å kunne praktisere dem. Og jeg regner med at det ingen her som sier at, se på mig, det er et forbilde. Men vet du hva? Vi trenger alle be Gud om nåde. Så vi kan løfte oss ved Guds hjelp og ved Guds kjærlighet til å praktisere de dydene som vi skal lese om nå. Altså 15 dyder står eller 15 tegn på kjærlighet, kristent kjærlighet, står i fra vers 4-7. Og den første er, der står det, kjærligheten er tålmodig. Ja, det fikk du han med en gang, skal du si. Det greske ordet for tålmodig beskriver ikke at du er i en situation hvor du der og da viser deg tålmodig. For det kan jo være at vi kan være tålmodige i den situasjonen. Men så er vi ikke i den andre situasjonen. Men det greske ordet beskriver ikke at du er i tålmodige situasjoner. Men vet du hva det beskriver? Det beskriver tålmodige mennesker. Kjærligheten er tålmodig. I situationer, hvor det er lett å ta hevn. Da en blir utsatt for urett har man allikevel ikke hevn. Kjærligheten er tålmodig. Og da skjønner vi det. Hvis, hvis vi, vi, vi bara kjører allt som har menneske kjærlighet til side, for det dur Det er gapet vi snakker om. Det näste vi leser om, kjærligheten er velvillig. Vet du hva det betyr? Det betyr at kjærligheten er vennlig mot alle. Og jeg må si det at jeg, jeg har spesielt lyst til å være mot de jeg liker. Men agape er ikke slik. Agapen er slik at man er vennlig mot alle. Det står kjærligheten er velvillig. Det betyr den er vennlig mot alle. Og neste egenskap som Paulus nevner, det er kjærligheten med synd Det finnes to typer med syndelse. I alle fall. Og den ene formen for besynnelse, den tror jeg alle vi kan smake på. Og kjennes ved, og vi kan ha det greit med Gud om vi har den type besynnelse. Men kjærligheten av gapen besynner ikke. Men nå skal du høre den, den, den, typen, den mest vanlige typen for besynnelse. Det är at vi ønsker å ha noe av det andre har. Og det kan jo ikke være helt gale det andra har fått noe, og du syns det er så bra at du har rett og slett lyst til ha det du också. Du er liksom, liksom missunnelig i en sånn positiv forstand, at den har jo noe, det synes du också om, og du kan tänke deg å ha det. Det er den vanlige typens for missunnelse. Men den er en verre type missunnelse. når man har den, da har man falt dypt. Vet du hva den går ut på? At man ønsker ikke noe godt for andre i det hele tatt. Han ønsker overhoved ikke at de i alle fall skal få å ha noe godt. For det fortjener de sannelig ikke. Og da skjønner vi, da har en falt dupt. Men det står at kjærligheten missunner ikke. Så neste ting som Paulus nevner, kjærligheten skryter ikke. Kjærligheten har en slags selvutslettende egenskap. Nå snakker vi om agape, som du skjønner. Äkte kärlighet vil legge mer vekt på sin egen uverdighet enn sin egen fortreffelighet och fortjeneste. Fordi kjærligheten skryter ikke. Man kan skryte veldig i eros. Og noen kan også skryte veldig i filos. Har jeg ikke gjort masse godt? Har vi gjort mye bra vi? Vi er gode. Men kjærligheten agape skryter ikke. Så kommer vi til neste egenskap. Kjærligheten er ikke holdmodig. Den som virkelig er stor Tänker ikke på sin egen betydning. Vet du hvem som vil være store? Det er de som egentlig er små. Men den som virkelig er stor, er ikke opptatt av den slags og sin egen betydning i det hele tatt. Og derfor står det her, kjærligheten er ikke hormodig. Jeg er sikker på mange her har hørt om William Carey. Har dere det? Han er altså kalt for den modernes tid første misjonær. Han en var en av de største misjonærer som verden har hatt, og en av de største språkbegavelser som verden har sett. Han ble utsendt som misjonær for lenge siden fra England, og han var misjonær i hele sitt liv i India. Bare for å høre om hans kapasitet. Han oversatte William Carey Bibeln til rundt 34 indiske språk. Han hadde et språkøre som verden ikke har sett maken til. Vi kan kalle han var et språkkeni. Og han var en varm evangelisk misjonær. Derfor, derfor er han i en egen klasse, William Carey, som vårtids skal si, pioner og kanskje den største missionären som har vært. Men han startet jo ikke som en bibeloversetter. Han bare ble det i utvecklingen. Han startade faktiskt allt med att arbeta med skor. Han rätt och slett han var han en gång en skomaker, men han fick på skor. Det var det han startade på. Och så fick han ett kall ifrån Gud och så utandade sig och så gick han Guds väg. När han kom till Indien och fick en väldigt position så var det ju någon som inte likte det. Och det förtälles att en dag så blev han utsatt för ovilja förrakt och i ett middagssällskap var det en gång en snobb som riktig skulle ydmyke Kerry foran forsamlingen. Og så sier den snobben, for han hadde jo sjekket litt opp vad han gjorde da i England, for han reiste ut som misjonær. Er det ikke så, Mr. Kerry, at de en gang arbeidet som skomaker? Å oh, nei, da deres nåde, svarte Kerry. Jeg var nog ikke skomaker, bare skoflikker. Han visste hvem han var, och han trengte ikke å forsvare sig. Kärligheten er ikke hovmodig. Den näste er kjærligheten gjør ikke noe usømmelig. Det er en sømmelighet i den kristne kjærligheten som viser hensynsfullhet, takt og høflighet. Jeg har sett noen ganger i våre miljøer också, hvor det kan både være lite höflighet og taktfullhet. Og lite fintfølenhet. Hvor rett og slett nære mennesker kan føle sig såret fordi man ble ikke behandlet med respekt. Vet du hva jeg er glad for? Agape gjør ikke noe usømmelig. Man viser altså hensynsfullhet, takt og høflighet. Og så neste kjærligheten søker ikke sitt eget. Når vi tänker på noe som bare Mitt, som er bare mitt, Då er vi på vei bort ifra den kristne kjærligheten. For den er ikke slik. Dette er bare mitt. Den er slik at dette har jeg fått for at jeg skal gi det videre. Det er den rette kjærligheten. Og så står det at kjærligheten blir ikke opprakt. Det betyr at han ikke blir forbittret eller irritert over mennesker. Og her må jeg si det her må jeg bli Gud om hjelp. For faktisk står kjærligheten ikke opprakt. Det betyr altså at jeg ikke skal bli irritert eller forbittret over mennesker. Den som kan mestre sitt temperament, kan mestre alt. Og nå ber jeg spesielt jeg til Gud om at Gud må hjelpe meg med temperamentet. For fra årskiftet av så skal jeg bli leder av forliggsrådet i Lyngdalen. Og det er mange saker som skal komme inn. Og hvis jeg gjør en god jobb, så slipper du å i rettssystemet. Forliggsrådet, og vet du hva? Da må man vise at man har kontroll på sitt temperament. Og da må man være god til å lytte. Kjærligheten er god til å lytte. Og så står det «Kjærligheten gjemmer ikke på det onde». Nå skal du høre. Vet du det betyr? at kjærligheten vi gjemmer ikke på noen. Jo, det begrepet er brukt i gresk forretningsspråk. Og ordet blev brukt om å føre summer in i eller Du som er opptatt av regnskap, ikke sant? Man fører summer inn i hovedboka slik at ikke summene, eller summene skulle bli glemt. Det er det det betyr. Altså, man fører summer inn i hovedboka slik at det ikke skulle bli glemt. Noen ruger over det de har lidd slik at det til slutt er umulig å glemme det. Kristen kjærlighet lærer oss å glemme slike ting. Hva var det vi hadde? Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Du skal ikke føre det opp på neste dag, vet du. Så tar du det med deg i regnskapet for en ny dag. Det ille som skjedde i går. Vet du hva? Det er fantastisk med agapen. Den glemmer det som er negativt. Og så står det, kjærligheten gleder seg ikke over urett. Det er en forunderlig trekk ved menneskenaturen. Jeg vet ikke om det bare er bare i Lyngdal eller sånt, men det er kanskje den sørlandske menneskenaturen og rett og slett menneskenaturen i hele tatt. For det er en forunderlig trekk ved menneskenaturen at vi ofte foretrekker å høyere negativt om andre, i stedet for noe positivt. Er det merkelig, du? Kan vi bare få høre noe negativt, så er det nesten sånn at vi blir oppbygda. Det er en forfarlig tanke. Men vet du hva? Kjærligheten er ikke slik. Slik er ikke den kristne kjærligheten. Vet du hva? Den gleder sig ikke over dårlige nyheter. Så gleder vi oss over dårlige nyheter, du har det fravær av agape. For agape gleder sig ikke over negative ting, over urett. Men så står det kjærligheten og glede i sannheten. Du vet, et, et apropos til den debatten idag. dag. Man, man sier størst av alt men vet du hva? Kjærligheten gleder seg over sannheten. Hva er sannheten da? Det er vi har här det. Ja sannheten er ikke de til enhver tid norske lover men sannheten finner vi i Bibeln. kan du si amen til det? og agapen gleder seg over sannheten og den kan ikke glede seg over urett ugudelighet og lover og holdninger som går på tvers av vår Herre og Guds helhet så den har sin glede i sannheten noen ganger ønsker vi ikke at sannheten skal se si men denne kjærligheten vi snakker om i dag, den ønsker ikke å tilsløre sannheten. Den har nemlig ingenting å skjule. Derfor er den glad når sannheten kommer fram. Det er den ekte kjærlighet. Den er glad for sannheten, for den har ingenting å skjule. Det er noe alarmerende når vi har noe å skjule. Agape har ingenting å skjule og være redd for. Den er glad for allt som kommer fram i lyset, for Agape et tvillingbro rundt lyse, for å si det sånt. Den elsker lyse. Og så står det kjærligheten utholder alt. Vet du det betyr? Det betyr at kjærligheten tåler skuffelser. Den tåler å bli såret, og den tåler å lide. Urett. Ja, vi skjønner det er gapet vi snakket om i formiddag. Det var den kjærligheten som var i Jesu hjerte. Og ingen har vist en slik kjærlighet som Jesus, og da han døde på korset. Kjærligheten utholder alt. Og står det kjærligheten tror alt. Vi er snart ferdig med de 15 punktene. Kjærligheten tror alt. Vet du hva det betyr? I forhold til Gud betyr det at kjærligheten tar Gud på ordet. Jeg synes det var veldig flott, jeg. Kjærligheten tror alt, vet du det betyr? men tar Gud på ordet. Og det skulle bare mangle at vi ikke skulle ta Gud på ordet. Har han skuffet deg, har han sviktet. Har han lurt oss? Nej, han er den sanne, han er den rene. Og den er hellige. Han er den trofaste. Så det at vi tror all kjærligheten tror alt, det betyr at kjærligheten tar Gud på ordet. Men vet du hva det også betyr? I forhold til mennesker betyr det at kjærligheten alltid tror det beste om alle mennesker. Og du skjønner, det er noe skummelt hvis vi alltid har den holdningen at vi tror det verste om folk. Ja, man kan leve i et sånt miljø at vi blir rett og slett så. Det er en måte nesten i enkelte sammenheng å beskytte sig på. Og så tänker man at ja, det er vel kjeltringer det også som må passe meg. Men du skjønner, det er en veldig destruktiv måte å leve på. Da er det bedre å bli lurt noen ganger. Da er det bedre å bli lurt noen ganger men har sin samvittighet og sitt hjerte i forhold til Gud i orden. Og derfor betyr det og at vi också tror det beste om alle mennesker. Kjærligheten tror allt. Og så håper den allt. Jesus, vet du hva? Han trodde det at noe menneske var håpløst. Tenk om Jesus hadde den holdningen at det, «Den er det ikke håp for. Den er det ingen mulighet for». Men Jesus så en mulighet i ett verdt menneske. Kjærligheten. Håper alt. Ja, jeg har en kjær bror som sitter her. Ragnar Hatlem. Advokat. Jeg har skrevet bok om han. Men jeg tänkte på når han var guttunge og vokste opp med sin far. Som hadde null tro på sønnen sin. På mange måter så misbrukte han sønnen sin. Og det er et Guds under at Ragnar Hatlem ble til det han er blitt. Men vet du hva? Han hade också en annan stämma inni sig som gjorde att gutten reste sig och är blitt till guds ära. Det er folk som vill trycka oss ned och si det är ingen möjligheter för dig. Men vet du vad? Kärligheten den håper allt. Den har ett hopp för ett vart människa. Og hvis vi visste håpet, da mister med livet. Men kjærligheten, den gir oss håp. Og det kan du tenke på når det gjelder sønnen din, når det gjelder datter din, når det gjelder et eller annet. Det kan se så håpløs ut. Kjærligheten håper alt. Se for deg barnet ditt i en annen situasjon enn den er i i dag. For kjærligheten håper alt. Og så kan kjærligheten Guds agape gjøre mirakler. Og det siste er, kjærligheten tåler allt. Ja, vi skjønner jo ikke det. på å si det sånn, det er ikke vi snakker om i dag. Det er ikke det at vi kan gjøre hva som helst for størst av alt er kjærligheten. Nei, det er noe gudomlig vi snakker om i dag, som vi alle sammen trenger i vårt liv. Den trenger jeg i mitt gudsliv, liv. Det trenger i mitt ektefelle liv. Dette trenger jeg i mitt familieliv. Dette trenger jeg i menighetslivet. Dette trenger vi overalt. Den gudomlige kjærligheten. Den tåler alt. Det er et sterk reskord som beskriver kjærligheten som tåler alt. Det er en ånd som ikke bare passivt befinner sig i situasjonen, men det er en ånd som tåler den, overvinner og forvandler situasjonen. For du skjønner, vi kan, vi kan gote en situasjon rent sånn passivt, og så gjør vi ikke noe med det. Men den kjærligheten som Tåler alt Den gjør noe Den har en tro på at den situasjonen samme hvor illa den er Så kan den situasjonen endres Man har en sånn innbykt Hva skal jeg si Guds velsignelse og kraft i sitt liv Som gjør at det, dette kan Gud forvandle Han som kan flytte fjell Og når denne kjærligheten forvirker Da kan vanskelige saker overvinnes Och situationer kan förvandlas för det kärligheten tåler allt. Når vi ser på disse beskrivelsen som Paulus här nämner så ser vi all det det finner vi alle disse det i Jesu liv. Och Jesus er vårt exempel, han er vårt förebilde. Har det gått väldigt gott med tid men vi kunde nästan ha hatt höjsången, vet du, når vi snackar om kärligheten, Men vi ska få ett vas för höjsången. Du kan bara notera det, så kan du se det få fint kärligheten så kan det være en spennende sak, Høysangen 8-7. Det er et fantastisk hvordan kjærligheten er. Høysangen 8 -7. Men så ska jag gå ned mot avslutning her. Paulus avslutter dette mektige kapitel med at kjærligheten er fullkommen. For han sier, nå ser vi som i et speil avslutter han dette kapittelet med. Altså, vi ser ufullkomment og stykkevis. Men så ser han, men når det fullkomne kommer. Da ser vi ikke lenger et speil. Og du vet, de, de speilene som var på den tiden som Paulus her sier, de, de er ikke så gode for oss å tenke, for vi, vi ser jo nesten penere ut med, gjennom et speil. Det er liksom nesten som at speilet gjør noe med oss. Det er mange som har sagt, det ser så pen ut. Men speilet på denne tiden, det var så dålig kvalitet. At speilene var slik. At man så det man så nesten i en tråke. Det var det var ett gott genn vad ska jeg si gennblikk av person. Det ble trolig ned kvaliteten på speile på glasset var så dårlig at man ser i et speil da, da, da ser man ikke som det virkelig er. Og rabbinerne sa dette om Moses. Når han så Gud, da de, han så Gud som i et speil. Og jeg forstår jo godt rabbinerne for hvem kan se Gud som virkelig den han er. Det vil alltid være Gjennom vårt filter, gjennom våre begrensninger vi ser. Og så sier Paulus, men vi ser det som er rundt oss nå, vi ser det som i et speil. Det betyr at vi ser ufullkommet, og vi ser stykkevis. Ikke sant? Vi må erkjenne det, at vi ser stykkevis på ting. Men så står det med når det fullkomne kommer. Du skjønner, det kommer en tilværelse. Nå har det ikke blitt lenger speil, og i himmelen blir det ingen speil. Skjønner vi, vi trenger ikke speil himmelen. Da ser vi alt fullkomment. Das ser vi det som det er. Og vad er det som kjennetegner hvordan det blir i himmelen? Da skal Guds agape råde. Var det ikke det kapitel avslutter med? Og störst blant dem er agape. Det er som här vil ta sin slutt, og det har sin begrensning. Og det vi ser og opplever her, det er som i et speil. Vi ser det ikke virkelig som det er. Det blir liksom redusert. Men vet du, da står det, vi skal se han ansikt til ansikt. Vi ska få se hans gode ansikt. Vi skal få se det i nærblikk. Og vi skal fryde oss over man. han er og hva han har gjort for oss. Da skal vi få se det. Da blir det fullkomment. Hva er det da, det? Da er det Guds agape som rår. Og vet du hva det blir det? Det blir bare perfekt. Noen av dere har vært på en fantastisk konferanse. Vi fikk se litt snudd. Men vet du hva? Den konferensen kan gjøres bedre. Og den blir gjort bedre. Ikke sant? Men vet du hva? I himlen er det ting som trenger å gjøres bedre. Det er perfekt. Det er vår fremtid. Hvorfor det da? Alt det menneskelige blir kledd av oss. Og alt det himmelske blir kledd på oss. Og så får vi se ham ansikt til ansikt som han er. Og Guds agave skal aldri opphøre. Amen. Amen.